بسم الله الر یا أيوه نه آمنو مانوالولا ت الطبي قووا د الشيتان مځي تاسوو قدممونو د شطان پسې غ په نقشه مځي ومن يت به اوڅوک راان شو قوواات الشطاني پهقدممونو د شطان پسې پهإ غو ن اغ موکم کوی خودن کوی تاسو تا بی دب گنده کارونو باندی بی البخشای دبی حیائی کارونو باندی والمنکری او دی ناکارو خبرو باندی ولو لا پذلالله او کچیری نوی پذل د اللہ پاک علیکم بر تاسو باندی و او رحمت د اللہ پاک نوی ما زکا من کم نب وفا کردی رستا سنا دبتنامینا من احد نیسوک ابدا نسکلا ولیکن اللہ او لیکن اللہ تعالی یو ذکی پاکی ساتی من یشاو چالر چیو غواری واللہ او اللہ تعالی د دے سمیعن علیم حر سا او یو پا حر سبان دے پوئی دی ولا یعطل او قسم دنکوی پلو الفضل غروالی والا من کم استاسونا و ساعت او مالوالا مالدار خلق دی قسم دی نفری ایو تو دورکوولونا اولی القربان فلوانو تا والمساکین و مسکنانو تا والمہاجرین و في کونکو تا فی سبیل اللہ اتبالا دی اللہ تعالیٰ کی وَلْيَعْفُوا مَعْبِدِ كَوِين وَلْيَسْفَحُوا او مخد اړوی ینه د ملامت قبولونه الا تحبونا ايا تاس ونخو خ وينغالي ايغ تر الله لكم چې بهانه وکړي الله تعالی تاس وتا والله غفور الرحیم او الله تعالی بخن کوون کې او رحم والا دی ان الذين يرمون المحسنات یقینات آسان چې بثنامي لګوي په پاکو زنانو باندې الغاتلاتي شي به خبري دي سادهګانو المؤمناتي ایمان والو باندې لعنوا لعنت کړې شي وې د پدوي باندې په دنیا په دنیا کې والآخرته او آخرت کې ولهم او د ویلره عذاب عذاب عظیم لوي شان والا لوي یوم تشهدو پا غورت چه گوائی با کوی علیه هم پا دوی بانده علتنا تو هم جبی دو دوی و ایدیه مولاسونا دو و ار جولو هم اخفی دو دوی بماکانو یعملون پا آغا عملونو بانده چه کول یوم ایدن پا دا غورت با یو وقی بیهم اللہو پورا با ورگ اللہ پاک دویتا دینه هم الحق بدل دوی چه حق لري دی بدلا کمه حق الی رب الله پاک ورکی پورا و یعلمون او یقین به او کلی کوئی بشیدوی ان الله یقین الله پاک هو الحق المبین اغه حق به اخکارا انه حق انیت اغه اخکارو دے, دے الخبیسات او حبلیته خزی للخبیسنا دپاد پلیتانودی والخبیسون او پلیتانان سړی فلیپ پلیت خلق سړي للښدي ساتې دپ د پلیتودي وته یباتو او پاکېښځې دپاره لته ی بنه د پاکو خلکو دي سړو وته یبونه او پاکان انې پاک شړي لته دپا دپه د پاکو دي پله هکه دغه پاک دی بزاره دي مما دغه خبرونه یفولونه چې دو وي ورپې لاغوم مغه پتون کوم اولاي کا تغه کتان مما یفونه بزاره دي پاږ دي د هغې خبرونه چې وي ورپسې دوی پتانان لاغوم دو دوئي دو د پاه مغه پتون پخه د ورزکو او ورزغ دی کون زواا یاوه الذي نه آمو ایمان واللو لا تذخلو مد داخل لېږئ تاسو بوتتهکوورنو ته تا غیرره بودې کوم سوا د کوورو ستاسوونه خپل کروونونه لاوبل پورو ته مځینورحقته تراغی پورې تک تعنیسو چې ځان ورته معلوم کړیاجذت واخلي انې ځان ورته معلوم کړې په اجذب سره چې زه پلاننجي مجازت وکوو صلم او سلام وکړئ ال ا د غې په اوسیدون کو باندې دغی فورنی باندې ظ لم دا خیررو لم خیر لم ظم خیر لکوم دا به غوروي تاسو لرا لا لکوم تذ کون دد چې یاو لر دا حکم ننسیتوااصللي دا حکم یادو لرئ پهلم تجد دوپل کچری ان او نهمووم تاسو پی ها پاغ فکور کی پاغ زائی کی اجازت ور کری احدا یوتا نو پلا تدخلوها نو مداخلی گه تاسواغی فورتا حتا تردی پوری یعظن لکم چه اجازتو کلی شی تاسو تا وین تا قیل لکم او کچیری اویل شی تاسو تا ارجعو واپس شی پرجعو نو واپس لار شی چه چا چاہ در توی چه دل دسوگ نشتا پر لار شی واپس شی هو اذ قالكم دا بچکوون کې د بدنامې نه تاسو لاره دا پاکوالې د تاسو ملمانه بدنامې نه بچ کې تاسو والله الله پاکې دې به ما تحملونا تاسو په ملون باندې څه کوي علیمن کوې دې لایزا علیکم جناحن نشته په تاسو باندې هیڅ ګنا انت تدخول بيوتن چې داخل شي کوټو تا ورونو تا غیر مسکونهل چې څه دل نکیږي په هغه باغی کې معنا شړ کورناري ورنه نو داس پروانښت او په هغه باغی کې ما تعلقو څه फायदा یعنی سامان ديستا سم ګودام دی خلک په کې نو سامان ټوټا د بازار زا داس والله او الله تعالی چې دی علم او کويږي ما تو بدون هغه چې تاسو وختاره کوي او ما تتم هغه چې تاسو پټوي پ المؤمننا مومننانو سرړتا یا غضو م نصارم چې کو س سااتي بعضي د نظررو ن خپلونا ان پردو خضو ته د نهګوري و او بچ ساات اوورتون اخپل شرمګ خپل ذلكکه اذگ لم دا پاک ساتون کې د لرا ان الله يمكنن الله تع خیر بماسنا اون خبر دے پاگل کارون وچھ دوی کوی یعنی په لارزی نظر ساتا نوکا چې او ستای عزت په ساتلې شي شرم له ساتلې شي ښه عورت له شي وقول للمؤمنات او وایا مؤمنانو مؤمنات او زنانو تا ینی مؤمنانی زنانو خزو ته وایا یغززنا چې اخکت دې ساتي اوس دې ساتي من اب سارے هند نظر خپل خپل نظر نه د خزي په لار دینه سات او ساتي وای خپز نه کورووجهن نه او چې بچ س یه او ورونه خپل چې پر دوته نهګور نه پات پا پا شي والله یووبدینه او نه د اختکاره کوي دا قضې زینا ته نه دوله خپل سیګار خپل خپل خز چاته نه خای په لاره الله مګر مازه حه منها هغه چې ا اختکار هغې والیذریبنا او اکیوی د داسه به خو مریبیننا لو پټه خپل صادره خپل علا جیو بهنا فګریوانو فګریوانو په کلو باندې لوی لوی صادره د پګریوانو چې ورتاو کی ځان د پټ کی والا یوب دین دی او نه ذکر کوي داسه زی زینت او هن خپل ډول خایس الا مگر ذکر کوي د لب لعلتهنا خاوندان او ابائی حنا یا پلاران خپل او ابائی بولته بو یا خران خپل ہوتا د خوندانو او ابنای یا زامن خپل او ابنای بولته حنا یا زامنو تو خوندانو د بل خزینا بن بنځي چرته وي د بني زامن دی هغه مخ کی ځان خې سګیدا نه او اخواني هینا یا کاختار کای خاصرون خپل ہوتا او بني اخواني هنّا یا وریرو خپل ہوتا ځان کار کای پر خاصه دا نو کار کای وریرو نو خبره نشته دا ترور دا, دا, دا. او بني اخواته هینا یا فرین خپل ہوتا او نسای هینا او زنان خپل یعنی مؤمنو زنان ہوتا مشرق نبوم سطر کئی او ماما لکس ایمانو خوننا یا اغوین دی چه مالک دی پری خیل سونا دو دوی یعنی غلامان دی اغوین دی دی تابعینا یا خدمتگاران غیر اولیل اربتی چې ندی شهوت والا منر رجالی دی نرینو نا او طفلی یا اغو وارا اللذین لم کسان لم چې چه خبر شوی واردی خبر ندی علا اورات نې په اوورتونو د ځنا نوبانندې لکه په دی نهپهږي چې جماته شي د خه شو شي دا په دی نه د مشوماندي هغې مکې خل خایڅخ کارګې پروانهشته والله ی ظری بهنا او نه دیږدي تا قې بیایله نه اخپې خپلی په زوره سره په زمګبانې د نهږدي ل یالی یلاما د د معلوم شي معیفی نه اننی معلوم شي خلکو ته هغه چې پټلی د دنا منزینا تهینا ده کالور دینا بنگلی آچه ولی دی غاڑکی کیا ولی دی نور پر آچه دي دی خلق و مخکی و اخپا پزور پیزمکنک دی چاکا شرنگ شلن شلنگ شرنگو که و خلق و سو تا وجود دی فاراو آوڑی اللہ وی و توبو ایلاللہ او توبو او باتی اللہ تا جمیعن تول ایوها المؤمنون اے ای مؤمنانون لعلکون تفلحون مخې د پاه چې تاسوو کامیاب ش کې امما او نقاا و پړ د لهونډانو منکو وعدو واده و کوي نقاا و کوي هغه کتان چې بخواونده ديې بېخدي ام اصل کې لوندان ودونونه نه ل غېله دونونه وکي ستاسوونه وثال یخ او د نکانو یعنی محدین و خلکو نکاو کی بیوا دل وادو کوي مینه باد کنده مریان استاسو غلامان استاسو وای مایکم او دین وینز استاسو وینزو زو لخواندانو غلامانو غلامان لخزي ګوري بیوا دی مپر دی وا دی وازونا ورتو کوي این یکونو فقرا ک دویزی فقیران عاجزان بی مال غریبانان یغنیهم الله نو مالدار بو مالداري بو ورکل الله پاک دیلا من فضله ده فضل اصفلنا والله الله تعالی چه ده واسعن علیم فرا علم والا ده فرا فضل والا عالم ده پار سبان ده وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ او زان ده فاق ساتی اغاقستان زان ده ساتی اغاقستان اغاقستان اغاقستان لا يجدون نکاحا چنمومین نکالر یعنی نکاح کول و طاقت و سرنشت زمال حتا تر دی پوری د ځان ساتي یو غنی یو الله چې مالداری باور ګل لا پاک دویتا من فزلیه او د خپل فضلنا الله بچته مال پیدا کی ورته ولذینا وکسان یبتغنل کتاب چې غاڑی مکاتب کېدل اني مالک ته و چې زه پیسې در کوم اوما ازاد ته خوشي کا هغه وسیکو کې عز ماله پیرا کستانه وختی را کې په دوه وختې مما مالکهت ایمانو کوم د هغه چاانه چې مالک دی مالکان دی ستاسوخی لاونه پاغې ستاسو غلانددي په کاتیبو هم نو مقااتب کړ دوی لرا پرټیک د پهکهځان د خلاص ک نه ان عالمتون پی هم پې هم, هم خ را که چرری پوهېږې تاسو پاغوی کې د خیر ایمان د مال کټولو وااتوهما ورکوی دیتہ ممال الله د مال د الله تعالی نه الزی اغا اتاکم چه درګړ دیتا څوتا ولا تکریهو بطیاتکم او زور مکو پجینا کو خلو باندي علل بغاید بتاره او د نکاح نکولو یعنی زنا ته څه څه زامه کوکان ان اردن تحسن کچری او غوالي او پد امني نکا کول له تب ته ايات د دې لپاره چې تاسو لټوي ارزالحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا و من يكره ہونا او چاچ چې زور وکړو پدوي باندي عين الله نو یقینن الله تعالی من بعد کرای حنا روسد زور کول ہونا پدوي باندي غفور الرحیم بخن کونگی رحم کونگی دی ولقد انزلنا یقینا نازل کڑی دیمونگا الیکم تاسوت آیات مبینات آیتونا واضح کونگی ومثلنا نمونی من الذین جه ها کسانو خلو چی تیرشیوی دی من قبل کم استاسونا مخی ومعیزتنا واضد نسی حد دی للمتقین اطباع د متتقانو پارسګارانو اللهو الله پاک دې نور السماواتی رڼا کوونګه د اسمانونو دې منور السماوات رڼا کوونګه د اسمانونو یا نور دې د اسمانونو وال ا دې دې زما کې دې مصل نورې حال دې نور دې توحید بیاګا انې پهړه دې مؤمن موبلغ کې کم اشکاتن پشان دې تافسې دې تاچا فیھا باغی تاخچے کی مصباحن چراغ وی دیوی لاطین وی المصباحو او دا چراغ دا دیوا تیس زجاج تن پشیشه کی وی الزجاجتو دا شیشه چې دا کاننھا تبو وای چې دا ستوره دے کاننھا گویا کې دا دیوا کاو کاون ستوره دے دوریګون پلکیدون کې رڼا کاون کې ی قدو بالاوللی شي دا چرا من شجره د د تيلو د وې مبارې دبارەکە والانه ځتون ن چاغ خو نه دی لا شقی یت مخامخ واللهغربي یې او نه خاال په سووریبانې نهور نوورته د مکمال او نهصوروریته د مکمل یا کادو ندېې ځید وه تیل د دې یو او چرنا رناو کڑی ولو لم تمسسو نارن اگر چه نده لگی دلی داغی سر اور اور نده لگی دلی اخفل رنا کئی نورن حالا نورن رنا دب دب پاس دب بلی رنا یهدی اللہ و هدایت ورکی اللہ تعالی لنوری ہی ددی نور اخفل تا من یشاو اغا چاہتا چیو غاری و یغرب اللہ الامثالا او بیان وی الله تعالی مثالنا لنا في خلق و الله او الله تعالی چه دې بكل شي علم بهر سیس باندې پویا دي په بيوتل او قرونه كي اذن الله چه هو کوم کړه الله تعالی ان کرپا عزت او کلي شي داږي او چت کلي شي داږي يها و او یاد صلی الله علیه و آله کی اسمه ونم گ اللہ تعالی نه الله پاک کورونه جمعہ سنا یسبح له الله لرا یہ ہا پدی کورونو کی بالغد و بسار وقت سبائی ولا سالو بی گای ماحام اروا رجال سڑی دی الله تولہیہم جن غافل کی وی دیلر تجارتن سودا گیری اغسل خر سوال ولا بيعنا خرصوال اغسلوا خرصوال دي لنغافل کوي ان ذکر الله دی یاداش دے الله تعالی نه دی الله دی, دی یاد اولونا و اقامه او پابنده کولو دے موسنا و ایتای زکاته او دے ور کولو دے زکانا نغافل کوي دنیا معاملات یخافون یوما یری گد یر کوي دی تاغورزنا تتقلب فيه القلوب ګډ ګډ بشي پاغي کې زړونه پریشانه وبشي والله <سؤال> بسار اس ترګي ليجزيهم الله دې ورته چې الله پاک بدلو ور دوی لاره احسان ما عملو خسته بدله دي عملونو دوی نه ويزيدهم من فضليه او زيادي ور کوي الله پاک دوی لاره ده فضل خپل چې د دیدار دې ده الله والله الله پاک دې يرزوکو روزی ورکه ی ریز ورکه مئے شاو چالر چیو غاری به غیر حساب به حساب والذین واغ کسان ک پروج ف پر کڑے دے اعمالهم عملنا ددی سراب و شان پڑک دن کے شګی سراب پڑک پلوک کی غشګه دیکیاتن په میدان کی یحسبهم زمانو چ ګمان کے پاګی باندي تګی سړی چا تند لگی در دو لڑی میدان دو ګور آگو گو سی پڑکوا شی گئی لد پشاندی او بوخ کاری نو یحطا زمان و ما آآ دو گمان کوی پاگی باندی تکی سڑی دو او بو حتی تراغی پوری اذا جاہو چار کل راش اغیطا لم یجی دوہر شای آن و نمومی آغی لرہی اس سیز او بو بنی ووجد اللہ این بہو او مومی الله تعالیٰ لڑا جاغی پا خواہ کی فوپاہو حسابوہو نو پورا بک بردتا اللہ پاک حساب دادا واللہ واللہ پاک شدے سریع الحساب ضرح حساب تا ان کے دے او تا ظلمات یا مسار جدوی پشان دے دیرو تیارو دے په باہرین پر دریاب کی لجیل چو ڈنگی کینی جوار یا غشاوچ په ټکړې وی أغلارا ماو جون چاپې دیوبو من فوقې د پاس ترنه بل چپا ماو جون بل چپې اکات جوور زې دریا په پرو دې پاس به دیوبو چاپا دا داغي د دا پاس بل چفا دا من فوقې صحاب داغد دا پاس ور یزوی د پاس ترنه ور یزوی ظلماتم پیری دی باظه بازي دی او که باز ان د پاس د باغونه اذا اخرج يده اركل چروا قصید لا خپل باغ جوور دریا کې دنه ورو ډونګي ځای کې لامی یکد لامی یکد یا نو نن نزدې نه چې اغله ر او ویني لاسلط په کې چر ته ویني نه ویني واملم يجعل الله اواز سوچ ور نه کړی اغله ر الله پاک لهو اغطا نورن رنا فَمَا لَهُمُ النِّشْتَاغَلَرَ مِن حس حس نُورٍ هِسْرَنَا هِس نُور أَلَمْ تَرَ آيَاتِنَا غُورِي أَنَّ اللَّهَ حَقًّا اللَّهُ تَعَالَى يَصْبُهُ لَهُ تَسْبِيحٌ وَيَغْلَرَا مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَغَسُوكَ پَاسمانونو کيدي وَالْأَرْضِ أُسْمَكَ کيدي وَالطَّيْرُ أَمْرغان صَابَاتِل غوڑون کيدي وَزَرودي ار یو خفي جني الله تعالی موز د اغا وتسبیحا وتسبیح و یل د اغا نسو ته سوز ذکر کوي الله پاک به پوی د خبر دی پویږي والله الله پاک دې علیم کوی دی بما یا فالون طاغ ترنه چې دوی یې کوي ولله ملک السماوات او خاص الله تعالی لرد بادشاہی د اسمان نو والارض او دې و واللہ المسیر او خاص الله تعالی تدی ور گردش علم الم تر ان الله آیات نو ګوری چې یقینا الله تعالی یسجج را شړي صحابن ور یز ثم بیا یؤلف بینه جوړ خره ولی پم د ټکړو دغه ان ور یز پرمیان زه یو بل یو ځای کی ثم یجلوه کامن بیا اوګځې غل <سؤال> لاندې باند ینی روکامن کلک غټ کې یو ځای ډبل <سؤال> چې را ور پهته رالوواده کا نووينیته باران سااس کې غ غ یا خرووجو من خلالليږي چراوزی را وزی د می ددي وړیزو نه وړیز کې باران سېږې غډغ سااس کې ایو نځو من نهسمي او راوروي الله تعالله دسمان د طرف نه من جبالین نه د وريه زونه چې په د غرونو دی چې ا غرونو دی چې ا باغې کې من بردن زنه د ګلاینا کلاي وي ګلای وي يصيب به نورس وي د لرمه شاو ا غچات چې الله وغواړي ويصرفه او اړوي د ګلای لرا امي شاو ا غچانه چې الله وغواړي نه بازه زګل ګلای او شی بل بازه کې نشاله تکلي نیمه ګلای وال نیم پاته ده یا سنا انا برقی نزدی وی پرث برخنا یا ذهبوت یا حجو او تخت وی بالابصار نظرن خلقو یو پرث ر خلق تولاند کی الله کولیش یو قلبل الله وبدل وی را بدل وی الله طاق اللیل و النهار اشاورز لرا ان فی ذالک یقینا فذین نظام کی بدی کار کی لا عبارتن خام خایبرت دی لول سپ قللو نووالو لرى والله والله تع چې د خلفه كل ش دا پ کړدي هر ز د سر م مادي اوبون یني د نطپنا پهمن هم نو بعض دغنا من اغ سو يمشي چې گرزی الله بدنی ه پ خட்டپ بې لکه ومنهم او بازی داغین من اغسوک دی یمشی چی گرزی علار جلینی پا دو اغکو بانده لکا چرگانو من انسانان <تصفيق> ومنهم من یمشی او بازی داغین آغسوک دی چی گرزی علار بائین پا سلو رو خو بانده یا قلق اللہ پیدا کبی اللہ تعالی ما یا شاہو اغسو الله غواڑی اللہ ان اللہ یقین اللَّهُ علا کل شیین قدیر پہاڑ سیس باندې قدرت لرون کې ده تا تل لرون کې ده لا تازل نا آیات مبینات یقیناً نازل کړي دي مونږه آیتنا احکار مزمون والا ابره واضحه مزمون واضح ده والله الله تعالی چې دې يهدي رصئ ميه شاو چې چال او غواړي الى صراط مستقيم لاري نيغيتا يالله چا تو غاړي نيغي لارج به برابر ګور او وغنا او وي د یعنی مناط خان بخې باید دغې منادخانوه آم مننا چې ماډوړه دمونګ بالله فله تعلابانې و بررسله بررسولبانېواطنا تا بداری کوو منګ ثم بیا یتته والله مخ اړوي پرېکن یولډله من همډدوینا مبا ظکه دینا واینا ایمانه قاروي بیا نه مخړي وما او او ندي دغه کسان بالمؤمنین ایمان لرونکی مؤمنان واذا اکن وشر ابل لشیت ای الله دی الله طرف تا و رسول یې او پیغمبر تا قربتا ان الله حکم تا پیغمبر تا ابل لشی لیاحما ددی زفاره چی فیصل وکړي بای نو هم پمې ددوي کی اذا فریق منهم نو ناسه په دغه وخت یو دل ددوینا مورزون مخغر زوی مخاړون کی دی او وی وای یک او کچری وی لہم الحق د دوی د پاره फायदा دنیوی फायदा حقوی یا تو الیہی راضی اغه په هغه حکم تا موزعنین زر قبل اونکه پمंडा ویږي چې دنیا پایده د پخه فوران راښیلا کووم وي ته خو په قانون کې څه کپ ګټي وی دوه چې الله په قانون کې فیصله وک او چې ګټي په کې نه قانون نه غا شات شي دا دمناقکان هغه وختارو اته قلوبهم مرضن ايادو دي په زړونو کې مرض دي انيرتابو بلکې دوی خشكيان دي ام يخافونا بلکې ويږي دوی اي يقي الله عليهم چې ظلم وګړي الله تعالی په دوی باندې وا رسول هو رسول دی هغه بل اولائک بلکې دغ کسان هم ظالم دوی ظالمان دي الله ته مونږ وتا